Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaína. Benvidas a Radio Manoplas, estamos nun novo episodio, neste caso unha entrevista. Eh, teño aquí diante comigo no micro vermelho a Conchi estévez Villar. Hola Conchi. Hola, que tal? Eh... Como este podcast está moi ligado a un lema que chamase Colleis Not Vigo, que é totalmente aberto, eh, comezo por aquí. Dicíasme antes de gravar que en Medraches... Bueno, estamos a gravar nos locais da Parroquia do Cristo da Vitoria, en fronte está o Colla Dous, e ti coñeces bastante ben ese instituto. Sí, sí, eu empecéi... Bueno, vivía na infancia nas, nas Camelias, pero cando foi para facer o, o bachillerato, pues nos mudamos para aquí, entonces a mi adolescencia, pues a paseí aquí, en, en Colla. Eh, alrededor de esta iglesia, paseí también mucho tiempo eh, eh, en este centro, no instituto. Así que bueno, mmm, sí que estoy muy conectada con, con este local, bueno, con este local, con, con este espacio, ¿no? Con estas pues escaleiras que más, ¿no? Sí. <ríe> sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. <ríe> Eh, pasabas pasaches a adolescencia, a juventude aquí, que algo que nestes tempos falas bastante. Que lembras da túa adolescencia? Ou da xente adolescente que vivía contigo nos, nos naqueles anos? Bueno, eh, a verdade é que teño a sensación de de, bueno, de ocupar moito a rúa. Ahora que estamos falando de rúas, ¿no? de colla, de, do tempo do instituto, pois pues, eh, pasar moito tempo e ocupar moito tempo a... A rúa os parques non eran como espacios onde os bueno, pois adolescentes estábamos, a veces eu recordo o meu grupo sin facer moita cousa máis que falando eh, bueno planexando eh, eh, que, que seríamos de maiores que íbamos a estudar que íbamos a facer o seguinte fin de semana é dicir, cousas eh, eh, bueno habituais naquele tempo non? pensando pois eso eh, falando de música e eh, un pouco da vida, da vida que e compartindo tamén moita incertidumbre en moitos momentos, bueno, pois eso. De amores, desamores, de de abisade, de revisade, o sea que, bueno, eu penso que foi algo moi bueno, foi unha, unha adolescencia em eh, digamos que eh couseus cousas luces e as súas sombras como todo, ¿no? É un tempo de moita revolución. <ríe> Entonces, bueno, eh Sí que, sí que, bueno, tivo momentos máis placenteiros e momentos máis de sufrimiento, claro que sí. E de experimentación, de límites, bueno, unha adolescencia al uso. No, o que tiña que ser. Exactamente. Eh, eso, estudias aquí no Collados, en algún momento decides que é unha opción para ti para continuar estudando e facendo vida ir a Compostela mm -hmm. a facer os estudos de... Enfermería. Eh, que lembras de, collas, de esa escolla, de esa selección, por que esa querencia por ese mundo na aqueles momentos. Bueno, era unha idea que eu penso que ven desde, desde a infancia, non, isto que se fala, que de enfermería é unha profesión que moi moi vocacional, si sí que esta é unha pensamento que te se ten modificado ao longo da miña vida, non, e da miña carreira profesional, pero si sí que en aquel momento era como, bueno, algo moi vocacional, quería ser enfermera, quería cuidar era unha característica miña de, de nena era que era unha nena moi cuidadora, non? Sempre había unha ferida, había algo, pois pues eu quería ir ali e eh, quería eh axudar eh, eh, E a cuestión da corporalidade, non? Gustaba me moito eh, o tema de do cuidado corporal, non? Entonces era algo como que tiña moi, bueno, moi presente que ese que esa sería a miñas collas e poderia ser, porque non era fácil. Eh, e finalmente puido ser. Eh, lembras, hai algo do, da época de estudante que aprenderas que te chamara a atención que ou se continue na tua práctica que pasou por diferentes profesións algo que lembres da época de, de, da, da carreira, dos estudos algún aprendizas importante ou algo que te chamara atención bueno, eu penso que xa, xe, como, era, como era unha idea moi predeterminada non? unha idea como moi clara que eu tiña si que eh, na carreira eh, contrariamente ao que se pode pensar, eu o que viviera como que a profesión era unha profesión de moita entrega, ¿no? e eh, eh, eh que bueno, que era esa parte da profesión que a mí non me gustou, ¿no? Que era como non era entrega no traballo, sino como ter unha actitud tamén eh moi de eh, angelical, moi perfección, moi algo de ese orden, non? E esa parte da enfermería foi algo que que eh, me dei conta que non me gustaba e algo que conforme teñen avanzado te avanzado na vida profesional, eh, bueno, é algo que, que intento que que unha cousa non vaya, digamos, que parella a outra, non ser unha profesional de enfermería non non é unha exigencia de perfección, non? E tam pouco esta esta imaxe que fan deso de sodes sansos con alas con asas, a mí é unha imaxe que non me gusta, non me gusta. Entonces, bueno, eh, bueno, ten que ver tamén con toda a cuestión de que sé unha profesión como, bueno, onde a cuestión do xénero está moi atravesada por aí, con roles moi moi clásicos. Entonces, que penso que esa parte é a parte que aprendí ou que empezaba a ver durante os meus estudos, que esa parte a mí non me acababa de convencer, non me acababa de gustar, ¿no? Por outra parte, empecé a ver que sí que me gustaba o contacto coas persoas, que era un espacio O hospital e ao final era un espacio de, de comunidade de vida, de, de relación no eh, tremendamente valioso. ¿no? Eh, bueno pues, Pe que esas son as túas cousas que que, que, que te fuga... chamaron a atención. ¿no? Sí, sí, sí. Sigo avanzando. Rematas os estudos, dan o título nun momento na túa seración, nas promocións que xaía desde enfermería había un éxodo para buscar emprego no teu caso como a tantas. Antes falaba a miña irmá Marta, estivo por ali Ti marchaches eh, fora do territorio do Estado? Si, sí, pois ne, eu acabei no ano 98 En aquel tempo, neses anos ¿no? eh, Había unha crise laboral para as profesiones de enfermería ¿no? Que saías e, eh, bueno, estabas condenada a traballos A contratos míseros, e eh, eh, moi precarios Sobre todo na temporalidade ¿no? entonces naquel momento, en Portugal Había unha cuestión política que intentaban incentivar a creación de hospitales fora das grandes ciudades, e ¿no? en Portugal, en Feira especificamente, crearon o hospital San Sebastián, que era onde estiven eu, e tiñan a estructura, e non tiñan profesionais para traballar. Entón, lembrome perfectamente que sale un anuncio a Faro de Vigo, onde se pedían que enviaras o currículo a unhas persoas interesadas, e unha colega me avisou, me dijo, e me dizó, e conchico, non me o currículo, foi o mesmo ano que eu acabei. E, e nada, presentamos pois, o currículo e ao final acabamos ali pois, como 60, 70 eh, enfermeras e enfermeiros, galegos e galegas, eh, todos recién eh, eh, acabados. Eh, a verdade que foi unha experiencia profesional e vital, bueno, maravillosa, maravillosa. Foi de moito, de moito aprendizaxe para mi. Que aprendizaxes destacas? Eh, bueno, canto tempos ti vexes, digo, en Portugal? Cinco anos. Eh, de aqueles cinco anos que... Que cando rebobinas, que, que te traes agora? Bueno, pois pues me traio o, a importancia do, do grupo non como, como sostén non porque realmente estábamos nun país eh, estranxero era Portugal, pero outro, pra, outro país, outra cultura naquele este, pois a diferencia cultural entre España e Portugal era está moito máis acentuada que agora eh, Bueno, éramos eh, moi sóvenes e estábamos sometidos Bueno, a, a, o mundo profesional da enfermería é un mundo duro, ¿no? de moito sofrimento, eh, de moita morte, de moita dor. Eh, como o grupo te sostén, ¿no? e eh, como se deu a casualidade de que a maioría de nos, que está, galegos e galegas que estábamos ali, tamén había compañeras do sur, eh, fusemos pues, familia, e eh, iso foi de un valor incalculable. E eh, eh, despois, a nivel profesional, Tamén aprendín algo que me que me quedou dunha maneira inscrito, no, no, meu, no nos meus xenes que era a necesidade de formarse, a necesidade de estar formación continuada, ¿no? de tener de ter unha ambición por por estar ben eh, eh, de ter unhas competencias adquiridas eh, suficientes de facer un bo traballo, non? Eh, eu lembro-me que alí cando traballamos, trabajamos plantillas que normalmente, claro, era un hospital Con moita xente nova Pero sí que había xente máis profesional Enfermeiros e enfermeiras Que levaban máis anos non? Pero saía cualquier tipo de formación E había auténticas eh, lutas Para ver se si quen podía entrar E quen se quedaba fora non? Que era, Para min non era algo habitual, o que eu vire durante a miña formación aquí, sino aquilo era eh, unha competencia sana no sentido de, bueno, vamos a ser todos e todas, intentar ser as mellores profesionais posibles, non? Entón, esa parte a mí foi unha cousa que me quedou como moi gravada, e, e, e, e foi un estímulo, non? Para, para, como profesional para mí, sempre, bueno, pois pues estar descubrindo novas cousas, eh abrindo novos camiños dentro da profesión, tentando eso eh mellorar para poder prestar os mellores cuidados. Eh, bueno, e iso o aprendin alí. Eso non o aprendin na carreira, iso aprendino aí eh, en Portugal. Eh, sigo avanzando. Antes falabas o par de micro que a tua é a túa especialidade a comunitaria, ¿no? Enfermería sí. comunitaria, pero profesionalmente ficheches ou fas moito camiño no ámbito da pediatría. Mm. Eh, cal por que rematar ou comezar nese mundo da, da pediatría? Que o que, o que te levou a, a dedicar tanto tempo, esforzo e interés nese ámbito da, do pues... traballo? A verdade é que ás veces un non, non entende das, das, das causalidades, non porque acabei en, en a enfermería pediátrica. así si que eu en Portugal traballei no ámbito das urgencias e dos cuidados intensivos e cando viñen para aquí, bueno pues estuve aí en contratos e tú non tiñas posibilidade de escoller que te dirixían. Pero sí si que eh, houve un tempo, non recordo porquê, eh, eh, Por algún motivo cada claro, vez no, no me lembro nos hicieronon esco eh, eh, un espacio para trabajar no fue un, un momento muy excepcional y eu bueno empecé a, a, a, a percibir en mí o meu eh, a mi afinidad por lo mundo eh, infantil especialmente por lo mundo eh, de dos bebés da, da, da etapa, eh, digamos, eh, de etapa eh, digamos de lactancia y ¿no? entonces houve esa posibilidade de, de ir ao servicio de lactantes, no en aquel momento estaba no Xerali, era unha unidade moi pequeniña e eu me foi un paralí. Eh, bueno, sí decir que, digamos que esta afinidade de, de miña non pola, pola pediatría tamén foi, eh, bueno, foi unha descubrindo a través do, do proceso terapéutico ¿no? que, que fago, eh, bueno, pois pues foi como unha escolla... Eh, Inconsciente, eh, pero digamos de estas cosas que fas inconscientemente, pero que están asentadas en algo que, que a veces te he desconhecido, ¿no? Pero en el momento que, que empecé ya dicen, este es eh, el miembro lugar... <risas> Logo, cando abrigo o Cunqueiro, non? En, en Vigo, estiveches con cargo de coordinación, de supervisora, no servicio de, de pediatría, non? que eso é en planta. Sí, unha vez que se... o, o cando estuve no xeral estaba na unidade de lactantes, pero unha vez que se configura o Álvaro Cunqueiro, todas as áreas de pediatría, se, digamos, de, de, desde o lactante hasta escolar, se unifican, ¿no? Entonces pasamos a ser enfermeras do servicio de pediatría, onde digamos que prestamos cuidados tanto a lactantes como a preescolares e a escolares. Eh, no mm, 2019, 2018, 2019, eh, estou na supervisión desa de unidade facendo su pois pues, todo que conlleva levar unha unidade de coordinación de, bueno, de persoas, de equipos e eh, de cuidados e eh, eh, moito máis. Cando falamos de pediatría en anos é ata os 14 anos. Ata os 15 Ata os 15 uh -huh. eh, Nese ámbito Un contacto coa infancia uh -huh. Inicio a adolescencia sesgada Porque no ámbito hospitalario Que cousas eh, te chamaron atención Ou, ou ti biches Que logo agora estás Agarrando e eh, formándote E eh, achegándote dende de outro lugar no? Que logo falaremos sella. Bueno, a min desde logo que, Como estive máis tempo no ámbito de Dos lactantes o que máis me, me, digamos, me atraía era ver como impactaba, non digo, impactaba no sentido de influía, no sentido positivo e negativo, o, o estado eh, emocional das, das nais, sobre todo, no, no momento da, da lactancia, no? nesa etapa, é dicir, como bueno, eh, os estados emocionais que teñan que ver pues eso desde a tristeza, a angustia, a ansiedade, a inseguridade ou por outro a banda pois iso, a seguridade, a facilidade, non? Como iso impactaba directamente na saúde dos, dos dos bebés? É dicir, eh, bueno, era algo como moi chamativo, me resultaba moi chamativo ver como, bueno, eh, por exemplo, unha pois pues aparecía un proceso febril nun nun lactante, non? Que a través das analíticas e demais non se conseguía saber que era o que estaba pasando, non? Pero quando te tomabas o tempo para acompañar esa nai, para escoitar esa nai, igual o que escoitabas era, bueno, que había moito sufrimento, moito malestar, polo motivo que fora, non? pois pues pola situación eh, bueno, por, por unha situación de sobrecarga, por unha situación de soidade, por unha situación de non sentirse eh, capaz, non? Eh, como ese estado emocional, ese estado hm mmm, bueno, ese estado, non no, no sei sé si se mental emocional influía na saúde do, do bebé, que era como un síntoma, pero que realmente falaba de, de un malestar. Tampouco quero eh, decir A nai, digamos, que nesta etapa de lactancia é como a que está máis próxima, pero tamén podría ser por a influencia do, da, da, do contexto familiar, ou un contexto social, non? como, o mellor, unha familia que tiña un fillo e unha filla, pois había unha situación na que, de repente, había unha situación económica de moita dificuldade, pois pues aparece este neno ou esta nena con unha determinada eh, eh, bueno, síntopa. Non quero dicir con esto que, que se se haga así, non pero digamos que esta era parte que a mí máis me echaba a atención e que era capaz de percibir máis na primeira etapa da, da vida, ¿no? nos primeiros meses de vida. entonces sí que é unha das cuestións que a mí me ten máis interesado na, na enfermería pediátrica é a influencia dos contextos, dos contextos sociales, do contexto familiar, das situacións, ¿no? dos determinantes sociales, no feito de enfermar. Eh, na actualidade, eres profe na escola universitaria, hmm. eh, no meixo eiro, dao sí. Vigo. Eh. Sí. Eh, eh, Falábamos antes, eh, a propósito dunha película documental, <risas> que en francés se sabe que peude, eh, que ti no teu ámbito creaches xunto a algúnas compañeira, un seminario, para traballar isto que estabas falando, que ti estás a dicir a importancia do, de outros ambientes que, de outros as, eh, aspectos que non son os físicos, os biolóxicos, pero as profesionais, os profesionais do sanitario, igual non hai a formación necesaria neses ámbitos ou ético a tua compi, Creaxe des un seminario que ten algo que ver con que se conta nesta película que intenta eh, atender tamén esa tarefa que tedes que facer os profesionais do sanitario, non? A ver se si explicas ti maior que a miña. Vale, sí, <risas> nada, está ben, claro. A ver, eh, en ese documental o que se falaba era da formación en comunicación para profesionais da medicina, ¿no? que están en formación, e era como unha materia, isto estaba eh, ambientado nun hospital belga, creo, Non que é unha materia máis da carreira, non? A comunicación co paciente. Digamos que como se establece a relación terapéutica, non? Que se di, que non se di, como se acompaña, como non se acompaña, non? Non é como se fai unha determinada técnica, senón como se acompaña desde outro lugar, desde o lado da o emocional, desde o lado da mm, palabra, non? E, bueno, e eu, cando cheguei á escola de enfermería, que cheguei no 2019, me din conta que unha das... das, das das lagunas que había a formación do, do alumnado era que ninguén xe falaba, sobre, ou pouco se falaba, sobre a comunicación, especificamente na comunicación en situacións difíceis, que ao final é o noso día a día. no Sente que está con sufrimiento, sente que familias que perden un ser querido, sente que de repente xe mmm, diagnostican unha enfermedade e eh, está nunha situación de... De, de, de moito desamparo ou unha situación de morte próxima no? e era como algo que estaba un tanto pff, velado, no? non falemos de morte, aquí falamos de cuidados pero bueno, nos queríamos eh, bueno, ou eu pensaba que era algo necesario porque na miña práctica eh, unha das cousas que, que fun aprendendo tamén é a importancia de, de como somos profesionales tamén de contención no? é dicir, das persoas enfermas pero tamén das familias Eh, bueno, eh, que tamén é unha das nosas eh, obrigas a eh, acompañar neste, neste, neste sentido Entonces o okay, que íbamos? Eu me lembraba que con Irene Esperón, que é a psicóloga da unidade de paliativos do, do hospital do Mesueiro Que leva moitísimos anos traballando en temas de comunicación en situacións eh, difíciles Eh, facendo moitísimos talleres e eu tiña asistido como alumna a algún deles me acordei que a tiña ali e dixen, bueno, pois vou falar con Irene a ver se que podemos montar un taller un seminario para o alumnado de cuarto no que, bueno fagamos algo de bueno a través de técnicas de role-playing eh, bueno, de, de polos en situacións reais, sin ser reais porque estamos todavía no momento de aprendizarse Eh, bueno, encantada, e a verdad que levamos catro anos facendo este seminario que se está instaurado no primeiro cuatrimestre de cuarto. Eh, traballamos sempre con grupos pequenos, non? E o que facemos son eh, crear situacións reais, porque tanto ela como eu temos moita experiencia de situación real, ¿no? de sufrimento do paciente, da familia, de comunicar malas noticias, de como acompañar, e llefamos propostas ao alumnado de maneiras de, bueno, de intervención, no. Eh, normalmente Irene e eu somos as que Actuamos un pouco de, de pacientes ou de familia, ¿no? nos metemos máis en ese papel Para cuidar tamén un pouco alumnado E o que lle pedimos ao alumnado é que A veces faga intervencións desde a súa propio Saber como farían ¿no? E a partir de aí Entre todas e entre todas pensar Sempre con nosa orientación Bueno, cal pode ser un acompañamento máis adecuado, cal non Sempre hai moita tendencia a O alumnado se está Bueno, é eh, que digo E que teño que decir? E, e, e a veces é transmitir simplemente a idea de que a veces non é o que dicir. A veces é simplemente estar ou ou dar un sexto, eh, pois eso, dar unha man, ou dar un apoio coa, coa vista, no coa mirada, un sostén. entonces a verdade é que é un seminario moi chulo, no Que aprendemos tanto Irene e eu sobre te, o alumnado tamén. E que les as... Vou falar en femenino, porque é maiormente femenino. E ele as agradece porque porque se dan conta durante as súas prácticas que isto é algo necesario, que moitas veces non saben que dicir, non saben como estar ante situacións que se van a ter que enfrentar e van a ter que acompañar muitísimos anos da súa vida, e que iso facilita moitas veces as persoas a integración da súa enfermidade, as familias a integración dunha pérdida, eh, bueno, que é unha ferramenta moi valiosa a comunicación en situacións difíciles, que, xa, xa, digo, non está relacionado con comunicar e que hai que falar moito, senón, a veces, é, eh, pois, non falar, estar, dar unha disponibilidade, escoitar, sobre todo escoitar. E cando os teus compas de profesión mm. ou saben deste seminario mm. ou profesionais que se dedican a iso, hai moita resistencia de dicir, vou dicir un pouco en modo burrada, isto eh? é xogar a... A ser, a ser psicólogas e psicólogas cando son... Digo, hai resistencias na hora de afrontarse a, a, a esa forma de, de comunicar? Non, eh, a decir, non estamos moi claro Irene é psicóloga e eu sou enfermeira. Eh, temos moi claro e deixamos de alumnado moi claro que es, que o que vamos a facer nos seminarios non é unha intervención eh, eh, psicolóxica puramente, senón que é unha intervención terapéutica no sentido de que ten un fin de... Eh, facer al, al, digamos que algo que lleven ya ben a, a unha persoa que está nunha situación de vulnerabilidade, nunha situación de perda. É dicir, non facemos, se si re, si realmente o que se detecta en unha situación de, bueno, de, de unha problema, problemática de saúde mental, sería derivado sempre para a unha psicóloga ou especialista. Pero a enfermería, no día a día, igual que sostén e que, que ten que saber facer unha determinada cura, administrar unha medicación, Ten cunha competencia que desenvolver, que é a competencia que ten que ver coa relación eh, eh, enfermeira-paciente, coa relación coa familia e eh, coa comunicación. É dicir, iso está descrito nos nosos, digamos que nas nosas competencias adquirir. entonces temos que saber hasta onde podemos chegar. E si sí que hai reticencia na luz profesionales de decir que non teño tempo, non? eso leva moito tempo. Pero, bueno, nós conseguimos eh, trasladarlle ao, ao alumnado que hai intervencións malas intervencións que duran cinco minutos e boas intervencións que duran un minuto. Entonces, como é que fago eu con pouco tempo para facer unha boa intervención, un boa acompañamento e que a veces si non é posible en ese momento sempre hai a posibilidade de decir, neste momento non é posible, dentro dun tempo podo pasar, podo vir, é decir que pero sí que a excusa sempre é que non teño tempo, non teño tempo. Eh, Conchi, eh, ademais de o que está a contar, é presidenta de Asella. Eh, isto a gravar o 10 de abril. Quería falar dunhas décima, das décimas xornadas de Asella, pero antes das décima edición das xornadas da Asella, quería que Conchi, así brevemente, contaras eh, que é Asella, que facedes. Ha está contado por aí en algún momento por Eva neste podcast, pero con a voz da presidenta agora mesmo, está ben, xabelo tamén. Vale, sí, pues, sí, sí, Eva xa falou e Cris tamén de que a xeia... Bueno, a xeia é a Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia. Vale, é unha, xa... unha asociación que foi creada no ano 2012 en Orense, E é unha asociación que nace digamos é, é, é creada por un grupo de profesionales de diferentes ámbitos da psicolosía naquel momento psicología educación social e traballa social que estaban conectados porque compartían un espazo profesional que era un centro de menores pero que aquel momento penso que, que é con moita como moita digamos pues, que eh, boa visión no eh, intuían que a saúde, Mental e a saúde emocional era unha cuestión que non era moi central cando se pensaba nos cuidados ou nas necesidades dos adolescentes non? e das infancias. Era algo secundario. De feito, eso, no 2012, nadie falaba de saúde mental e emocional na adolescencia. Eso quedaba para outros... para outros eh, bueno, igual máis na, na edad adulta, non? pero ninguén falaba. Non? E eles, en ese sentido, foron visionarios e visionarias e eh, tamén no sentido de que querían facer algo desde un lugar concreto. É dicir, eles e eles se formaban tamén ao redor do Instituto Guggenrich Europa, que dirixe Jerónimo Bellido, eh, digamos que tiñan eh, as bases necesarias e as bases de traballo, dun traballo, digamos, moi coexionado, no E un sitio de facer como eh, moi pensado, moi traballado e tamén eso, como unificado, non? E que eu penso que naquele momento non, non tiña cabida no espaço que estaban profesional e, e apostaron por facer algo propio diferente e, e, bueno, con moita determinación, e moito esforzo. E bueno, e a partir de aí, pois pues eso, en as ellas empazan a crearse unha serie de programas, ¿no? Tanto de prevención e promoción da saúde mental e emocional como de intervención. E bueno, e hasta hasta agora Um, unha das accións na que gastades tempo, enerxía e a formación ou a sensibilización, difusión da, desa realidade. Pode ser que asa xente que escoite antes das jornadas ou xente que escoite despois, pero... O no... Vinte... 20... Que, que datas de abril? 23 de abril e 26 Vale, 23 e 26 de abril de 2025 sí. e desfacer unhas jornadas que se chaman a vulnerabilidade das infancias e adolescencias entre o risco e a oportunidade. Mm. Eh, a Xella fala moitas veces desa, ¿no? desa posibilidade, de, desa incapacidade que significa chegarse a esas etapas nunhas sociedades mm. nas que estamos Por que ese título e por que contar coas persoas e as temáticas que, que quides tratar nessas jornadas? Bueno, porque a vulnerabilidade sí que unha cuestión que, que igual que era a saúde mental no ano 2012 non se falaba, non? a vulnerabilidade tamén na infancia e na adolescencia algo como relativamente novedoso. Sí que é certo que sempre a infancia é considerada como un grupo eh, eh, vulnerable, non? por definición, porque non ten posibilidades de facer fronte a certos eh, riscos non? que poden por en perigo bueno, a súa saúde física, mental ou seu espazo de vida, vale. Entonces é considerado por casi por definición polous como, como un colectivo vulnerable. Eh, pero digamos que a vulnerabilidad tamén pode ser pensada eh, eso desde un risco ou desde unha posibilidade, de decir, eh, o feito de ser vulnerable á vulnerabilidade mmm, parece que cuando buscas a definición é complea, farán de frag de incapacidade, E eu penso que con estas jornadas Intentamos mostrar a vulnerabilidade Como un concepto moito máis amplo Pode ser eh, Enfarsilidade Unha cualidade humana E como tal cualidade humana Dependendo moitas veces do contexto Pode ser algo en positivo Ou pode ser algo en negativo É dicir eh, eh, Pois eso A vulnerabilidade é negativa por definición Non no, A vulnerabilidade é unha é unha característica, ¿no? Unha cualidade humana e e claro, depende moitas veces do máis depende a veces do contexto que esa vulnerabilidade eh, bueno, permita eh, digamos que eh, constituirse, ¿no? constituir facer algo un pouco de outro xeito. Ou, se o contexto moi hostil, bueno, pois sí que pode ser un elemento que poña en risco o desenvolvemento da persoa, non? Entón, sí que é un termo, é un concepto que eu penso que é un concepto moi aberto, que, que é moi cru... É dicir, que, é na, que é na adolescencia e na infancia a vulnerabilidade é algo que está moi... moi... Eh, moi a flor de piel e que, e que ademais, bueno, pode ser de diferentes maneiras, non? pero que sobre todo pensar que hai unha parte de que tanto na infancia e na adolescencia o contexto, puesto que somos, estamos nunha etapa na que todavía non nos estamos constituídos como persoas adultas, non temos todas as posibilidades de, de, de dar resposta aos ¿no? eventos que nos podan surdir na vida, que todavía estamos en formación tanto eh, constitución física como mental. Eh, por ese, ser, ese tempo tamén de todavía estar en un tempo de, de construcción, Esta vulnerabilidade, eu penso que pode ser eh, un risco e pode ser tamén unha oportunidade. E en asella cando menos chamaba mi moita atención o papel que lle dades á adultez ou á comunidade, non? Mm. Na construción desse camiño que ten varias vías, non? Eh as veces falar de infancia e adolescencia e poñer só so os ollos nas súas mm. conductas, nas súas accións, pero a importancia que temos a aos adultos, as adultas, pero tamén ás comunidades, as sociedades, para crear horizontes, escenarios, nos que se despliegue ou nos que se retralla esa potencialidade, non que falades? Si, sí, si, sí, sempre hai a ver, hai cuestións que teñen que ver con características da propia persoa, do neno, do nena do, do, do neno, da nena do, do adolescente, do adolescente pero si sí que é certo que mm, mm, o contexto familiar e social é moi importante, os adultos que acompañan e falo que acompañan, porque damos, digamos que profeito, que os adultos debemos acompañar as infancias e as adolescencias, eh, son fundamentales neso que distino, eso de alentar, eh, animar, no eh, digamos que escoitar, eh, bueno, facer tamén como algo de orden de... de, de de compartir, non Compartir historias de vida, ¿no? Eh, eh, ser a veces referentes tamén, ¿no? Entón, a nosa presenza é fundamental, ¿no? E y desde a sella, bueno, é un elemento que temos moi en conta que os adultos e as adultas que acompañan a esos nenos, nenas e adolescentes. Non só eh, no ámbito familiar, ¿no? Que evidentemente que é así, pero no ámbito familiar, no ámbito escolar, no ámbito, eso, comunitario, ¿no? Que, bueno cales son os activos que hai non para que esos nenos, nenas e esas adolescencias podan pues ser máis proxectadas para un futuro, e un futuro, digamos, eh, valioso, ¿no? non vou dicir perfecto, nem moito menos, pero un futuro, unha, unha vida futura, eh, nós creemos que temos un papel fundamental. Bueno, e que é así, porque, por exemplo, na etapa de, de, de, de, de, de NED ¿no? non, non hai autonomía, non? é dicir, ou hai pouca, que un pouco vai dirixindo pues sobre todas as figuras familiares. Logo na adolescencia sí que aparece o, o grupo non como un elemento que é central non e o que marca bueno que, que é necesario como separación de ese núcleo familiar para ir cara a unha vida autónoma na que un xa toma as súas propias decisións. Eh, bueno, en esa etapa de, de adolescencia todavía estás nesta etapa de, de probar, non? de experimentar, Y... Pero, inda así, nesa etapa É fundamental a presencia dos adultos Que moitas veces se pensa que Bueno, xa son adolescentes, xa non necesitan de nos O necesitan dos adultos Noutro lugar decir, No lugar de acompañar En onde, eh, digamos de, de, de decir como se fan as cousas ¿no? Sino que o adulto ten que De algún manxeito Deixar que xurda un, un Pensamento máis libre, máis aberto Máis en conexión co propio adolescente, no, coa propia adolescente y... pero debe estar aí. Con chinganeite, dicen que era 25 minutos son bastantes máis. ¿Eh? E dicen que remataba cando eu diga, conche unha canción coa que queiras que pechemos isto. Eh, pois pues mira, tiña na cabeza unha canción de Ludrid is a perfect day pero bueno, sé que eh, a, a canción foi referencia bueno, pois pues, a un viase, pero máis a un viase que ten a ver co, co, co psicodélico nese sentido. ¿no? Pero sí que, eh, bueno, sí que me gusta esa, ese tema, pues, porque bueno, hai días eh, que bueno, non son perfectos, ¿no? pero un sí que se, es, me gusta esa idea de deixarse levar, de deixarse ir a un lugar máis placenteiro, Inda que non teña que ser Como unha intervención <risas> Ou si, sí, cada un que, que Que faga como queira Pero bueno, si, sí, como, como este tema Vale, pois pues con Lurrid rematamos eh, Moitísimas gracias Polo tempo e polas palabras E eh, por compartir nestes micros As túas experiencias, vivencias Que son túas, pero tamén compartidas con Outra moita xente, así que nada, moitísimas gracias Moitas gracias a ti, Diego Ata logo chao, chao.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 to and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.